Ну, зрозуміло, якщо там помста, реванш і ще якась дурня. А чому себе поводять так само ті, що люблять? Ті, що не можуть обійтися одне без одного. Може, любов, суцільна помста за нереалізоване колись із кимсь іншим шаленство – і більше нічого – розрив улюбленої іграшки на клоччя. Я більше півроку не відкривала щоденника, а зараз думаю про те ж. Чому я не думаю про парфуми, що закінчилися, про нові туфлі? Кат має знаряддя убивства – чи тортур. І не потребує фантазії. Насправді, Катові завжди бракує сміливості. Читала у сповідях Катів. Мабуть, придурювалися, виправдовувалися, на схилі літ в очікуванні кари. Позбавлений сантиментів чоловік, чоловік із знаннями, і упевненістю того, що його кохає жінка, зобов'язаний тримати її на прив'язі з не меншою кмітливістю, ніж тримає публіку, світ, авантюрист чи шулер. Іноді чоловіча кмітливість перевершує жіночу, так вражаюче, що годі здогадатися, що автором кмітливості. Є чоловік. Проте кмітливість зневоленою пристрастю жінки може конкурувати з розрахунками фізиків, теоретиків. Пробуємо. Чи має жінка знаряддя тортур? Має руки, язик, губи. А чоловік, якщо він не кат, Тобі можна би порадити змінити професію. Ти міг би зривати лаври першості анестезіолога. Ти знаєш, чому? Та тому що введений тобою наркоз діє так довго, що іноді, мені здається, ти мене не заанестезував, а одразу забальзамував. Я завжди відходжу від тебе, як від тривалого наркозу. А ти тим часом ловиш усі кайфи життя, коли я то виринаю, то потопаю, як той човен з-під хвиль, з-під завалів твоєї анестезії. О, тобі ніколи не загрожуватиме безробіття, впоки в тобі залишається професійність жіночого анестезіолога. І ще ніколи не було так, щоб я місяцями нічого не хотіла сказати цієї непорочності паперу. Так можна оніміти. Читала книжку ММ при Відкритих очах. Цікаво, як така розумна жінка могла написати таку дурницю про іншу жінку? Жінка проживає життя з очими винятково заплющеними. Навіть коли вона робить серйозну роботу, вирішує конкретні справи, займається побутом і таке інше, в жінки завжди заплющені очі. Жіноче життя триває в придуманій нею темряві. Там вона шукає своє правдиве зображення в дзеркалі якогось одного, вибраного нею чоловіка. Проте жінка ніколи не є упевнена, що вимріяний нею чоловік – це той, який щойно провів і її поглядом, чи подав руку з тролейбуса. І щоб перевірити свої відчуття, вона машинально заплющує очі, а хоч би і ступаючи на останню сходинку тролейбуса. присвідчившись, що відчутків катма жінка опускає ногу на бруківку, навіть якщо вона після цього втрапить під тролейбус. При відкритих очах жінка не відчуває нічого, крім утоми, роздратування і печалі.